ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار احبابي الكرام أوصيكم ولا ولا أنسى نفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله يجعل لكم مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسبون سنتحدث عن وعد الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا نعيش في زمان من مهان من مهان كبير وهناك من فقد امله ليعيشوا فوق الأرض يرون الحياه تحت الارض افضل لان يعيشوا مهمومون وهمهم الوحيد ان ترفع عليهم البلاء وتزول منهم المسائب بل هناك من فقد العقول بسبب تفكير على ما لا طاقه لهم به الامراض والفقر والخوف وكل بلاء يعرفه الإنسان كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سوره البقره لنبلوانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات إلى اخر الايه وهناك من لازالوا يقولون متى نصر الله ولكن ما الفائده هذا الكلام لمن ليس له التقوى الله بعدكم حميد من عزمه سبحانه وتعالى نكونت يا رحمهنا اماني محمد صلى الله عليه وسلم نوصيني احبابي الكرام Mnyeuzimu Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala katika matatizo yetu funguo, katika matatizo yetu. Na vile vile Mnyeuzimu Subhanahu wa Ta'ala katika ahadi ambazo kwamba alizozichukua tutakapomcha Mnyeuzimu Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Subhanahu wa Ta'ala menhaitu la nahtasibu ataturuzuku allah subhanahu wa ta'ala kutokana na uchamungu mungu katika njia ambazo kwamba hatuzitarajii njia ambazo kwamba hatuna matumaini nazo kabisa allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuturuzuku katika hali kama hizi leo tunakwenda kuishi na waadi, ahadi ahadi ambayo kwamba aliyoitoa Mnyiazimgu Subhanahu wa Taala katika sura at-Talaq aliposema Allahu Subhanahu wa Taala wa man yattaqillaha yaj'al lahu Yoyote ambaye kwamba atakaye muogopa Mnyeizimu Subhanahu wa Ta'ala, atakaye mcha Subhanahu wa Ta'ala, basi Mnyeizimu Subhanahu wa Ta'ala humjaliya katika mambo yake funguo. Mnyeizimu Subhanahu wa Ta'ala humjaliya katika mambo yake suluisho wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Na al kadhalika Mnyeizimu Subhanahu wa Ta'ala atakaye nakumruzuku kumruzuku mje kama huyu katika njia ambayo kwamba mje kama huyu hakuwa ameifikiria wala hakuwa ametarajia wala yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu na yoyote ambaye kwamba atakayekwenda kumtegemea Mnyeziimu Subhanahu wa Ta'ala basi Mnyeziimu Subhanahu wa Ta'ala umtosheleza Inna Allah balighu amrihi qali mni'zimu subhanahu wa ta'ala atatimiza jambo lake qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra amejaliya mni'zimu subhanahu wa ta'ala katika kila kitu katika kitu ahbabi fi zamanin mihanin kabira Tunayishi katika zama ambazo kwamba zilizojaa mitihani chungu nzima tuko katika zama ambazo kwamba zilizoenea misukosuko zama ambazo kwamba ziko na matatizo sana na zama ambazo kwamba sisi tulizo tulizo ndani yake bal hunaka manfaqdul amal Kunao ambao wa kwamba wamepoteza amba wa kabisa matamani, matarajio wamepoteza kabisa hata ya kuishi katika ulimwengu kama huu Yarauna alhayata tahta al afdal bali wanaona wao wa kuwa ndani ya ardhi ingekuwa ni bora zaidi kuliko wao wa wa kuwa hai kwa sababu gani li an, ya, li an mahmu, mahmuma Kunikuwa wao kuishi katika ardhi kama hii hali ya kuwa wao wakona stress hali ya kuwa wao wakona mawazo hali ya kuwa wao wana mafikira chungu nzima kutokana na matatizo ambayo kwamba wanayoyapitia bali wao wanaona ni bora wangekuwa ndani ya ardhi wangekuwa mezikwa tayari kuliko matatizo ambayo kwamba wanayoyapitia yahummuhu al wahid hamu kubwa ambayo kwamba walizonazo anturfa alaihimul mulbala ni wao weze kuondokewa na matatizo ambayo kwamba waliokuwa nayo matatizo yaliyowazonga yaze kuondokea watazulu watazulu watazulu min humul maswaib na waondokewe na maswaib chungu nzima mitihani iwaondokee katika maisha yao Bal hunaka man faqadul uqul kuna wale ambao kwamba imefika amba hadhi ambayo kwamba wamekwenda kupoteza fahamu zao na akili zao mtu amekuwa majnun mtu amekuwa chizi mtu amekuwa mwendazimo kisa na maana toa bi sababi tafkiri ala ma la kwa sababu ya mawazo kwa sababu ya, ku, ya kungangana kusuluhisha kufikiria mambo ambayo kwamba hana suluhisho katika mambo kama haya kula wana ukumbwa na maradhi kulaambo kwamba ufakiri umekataa kuondokea matatizo mali hakuna hakuna pesa hakuna kazi hakuna mapato haya yote matatizo yanakwenda kumzonga mje kama huyu katika dunia kama alivosema Allah Subhanahu wa ta'ala wala nabluwannakum bishai'in min alkhawfi waljua'i wa naqsim min alamwali walanfusi wathamarati <tune> anasema mi'uzum subhanahu wa ta'ala ndani ya suratul baqara wala nabluwannakum bishai'in min alkhawfi tutawajaribu tutowapatia mitihani katika hofu waljur nancha walqsim min alamwali walanfusi na mapungufu ya mali mapungufu ya nafsi maradhi vifuo vya ghafla vifuo kukithiri kithiri hiyo yote ni katika mitihani ambayo kwamba Mziimu Subhanahu wa Taala anasema atakwenda kuwajaribu waja na mitihani kama hii wa na mapungufu ya matunda kwa zama zetu matunda mazuri zaidi ni shilingi. Shilingi ndio kila kitu. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, nitawajaribu mpaka kwa matunda, mapungufu ya matunda, mazao. Lakini kwa hayo yote wabashiri as Bishara njema itakuwa kwa wale ambao kwamba watakayosubiria mitihani kama hii subhanahu wa ta'ala katuelezea ni nani alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni wale ambao kwamba wanapopatwa na basi wao ndio wenye kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa halaka man lazalu yaqulun mata nasrullah bal kulau miongoni mwetu bado wanajiuliza wa yezimu subhanahu wa ta'ala atal li tanasura yakilini matatizo ya subhanahu wa ta'ala wa maswali kama haya kunao kusema kwa nini mnyezimu mbona matatizo yamekidhi lakini mal faida kalam liman taqwa Allah lakini maswali yote haya yatakwenda kumfaa nini mja? Yatakwenda kumfaa vipi mja ambaye kwamba hana uchamungu, amuogopi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atakwenda kufaidika vipi mja kama huyo na maswali ambayo kwamba anajiuliza? Hadihi alaya ta'ti ba baada baada alayati talaqa. ambayo kwamba tumeitangulia kuisoma na aya ambayo kwamba tunaizungumzia leo ni aya ambayo kwamba inayokuja baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuzungumzia mas'ala ya talaka. Fa hal talaka na talaka bas mtu ambaye kwamba amefika katika hali ya talaka la bal li jami'il ahwalil mar'i ayahi ina husali zote ambazo kwamba anazokuenda kukumbana nazo nje katika matatizo ya ulimwengu kama huu naam man kama amara Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al yaj'al lahu makhraja kwa yule kwamba woni wenye kutwaliki yani mke wake kama alivyoamrisha Allah Subhanahu wa Taala atalufaika na aya hii kama anavuelezea ayy krima kila yote ambaye kwamba atakaye mke wake kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala yani katika taratibu za kidini si ulela بس يعزمه سبحانه وتعالى يجعل له مخرج اِنَّ يُلَمْكِ وَاكِ وَاِنْ دَكَ رَكِبِ شِكَلَكَ مَرْجِعَا اَلَمْ يَعْزِمُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَنْدَ اكَمْطِيَ اَفْضَلَ مِنْهَا كَبَلِمُومْبِيَا بْنَمْتُومِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتِوَلِيزِيَا atawataliki basi allah subhanahu wa ta'ala tampatia yule ambaye kwamba aliyebora zaidi yenu min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin aabidatin lividne kwa sababu aya hii imekwenda kukusanya mambo za maisha ya Tunapokea kutoka kwa Ibn Abbas radiyallahu anhu anasema najatuhu min karbin fi dunya wal -akhira. bali ina maana kwamba mtu huyu atakwenda kuponea kutokana na matatizo yote kero zote za hapa duniani nakero za akhirah kesho mbele ya Mnyezimu subhana huwa ta'ala siku ambayo kwamba iliojaa madhila siku ambayo kwamba iliojaa matatizo chungu nzima wa ta tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhab allah shadid <laughs> wa dhakara ba'dhum anna hadhihi alaya nazalat ashjai -ash pia vile vile wanawazuoni wa tafsir baadhi yao wamekenda kusema aya hii sababu yake kuteremka ile teremka kutokana na kisa cha Aufi ibn Malik al-Asja'i bwana huyu alikuwa fakiri sahaba mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa ni alifakiri bwana huyu alikuwa na kijana ambaye kwamba kijana huyu ndo alikuwa yani akenda akihangaika kishughulika kisha akija akiwalisha familia kiwasaidia baba na mama na ndugu zake ikatokea bwana huyu au kijana huyu alitekwa mateka na maadui sasa huyu alfi ibn malik akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kumshtakia na mara kwa mara kwa kija kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kumuelezea. Alawaambia mtume sallallahu alayhi wasallam kijana huyu ndio amekuwa alikuwa kitusaidia lakini tiyari ametekwa mateka na maadui. Na sadr ummi kifua cha mama yake yakadu yahrik kinakaribia kupasuka na kuchomeka kisa na maana ni mawazo na humumu za kijana huyu kushikwa yaliompata kijana huyu Bas Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwambia itaqillaaha wasbiri Itaqillaaha wasbir. Unchemye azimgu. Atqwa unchemye azimgu na usubirie. Bali katika riwaya Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwambia ukther. Bila kauli la haula wala quwwata illa billah kwa sallallahu alayhi wa sallam akwambie kithirisha kusema la haula wala quwwata illa billah au fakarejea kwa familia zake na kuelezea kwamba yusiku mun sallallahu alayhi wa sallam bisabri wattaqwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kitu gani subra kwa kitu gani kisha wala hawla wala kuwata illa billah baada unda tunasemekana kwamba kuna mifugo zaidi ya elfu 1000 4 ikiwa sijakosea mifugo hii ilipotea njia Na ilikuwa ni mifugo, mifugo ya adui walambo kwamba walioteka kijana wake basi mifugo ikapotea Ikawa itakuja mpaka kwa mwana huyu ilikuja vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kujua maanake mifugo haijui kwamba kuna bwana ana matatizo wala haijui kwamba kuna bwana ambaye kwamba lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajua katika riwaya inasemekana kwamba ngamia kuna bwana alikuwa akichunga ngamia 100 katika kutoroka wakapatana na mifugo ya adui ikawa wameipeleka ngamia wale wamekwenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanusuru mifugo hii ikafika kwa bwana huyo. Wa man yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu. Haqqiqut taqwa ahbab. Ya habibi haqqiqut taqwa thumma antazril faraj faraj Kazi yako kubwa unayotakiwa kufanya wewe ni kutengeza uchamungu katika moyo wako. Kisha baada ya hapo wewe tarajia faraj kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala sam insha nika an makhraj wala haiko katika taklifi yako wewe kujiuliza pengine Mimi katika shida hii itawezekana nitatoka vipi katika tatizo hili nitatoka vipi katika shida hii hii si kazi yako wewe umemcha Mnyezimu Subhanahu wa Ta'ala fata sababu kisha mwachie Mnyezimu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mwenye kujua hatta kitakwa walbaki ala Allah yote aliyobakia mwachie Mnyezimu Subhanahu wa Ta'ala kama yas min abwabil mughlaqa Naangapi tumekuwa tunakata tamaa baada ya kungangana umetumia juhudi zako chungu nzima umefika mahali unasema mimi nimekata tamaa thumma fataha Allahu lana baban lam nakun natawaqqa an hadha baba yawman sayaftah Kisha baada yake ki unapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kukufungulia mlango kwa ambao kwamba we mwenye hukuwa unatarajia kama hapa siku moja pesa kutoka khairi. Niwango mkuamba wewe mwenyewe katika njia zote umejaribu hii njia ni kwa wa umejiwandiwamusha hakuna siwezi nikafanikiwa kwa njia hii. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuja kukufungulia mafanikio yako kutokana na pale ambapo kwamba wewe hukutarajia. Ibrahim alayhi salam kada ya yahriquhun nar. فَمَن نَصَرَهُ مِنْهُ بعد ابراهيم عليه السلام كتبوا ketika moto منال امي قام لمنصروا عليه السلام ان سبحانه وتعالى موسى عليه السلام كاد فرعون ياثر عليه فمن نصره هو وبني اسرائيل موسى عليه السلام ulikuwa bado kidogo Firaun kuja kumpata Musa na banu israeli katika bahari mbele kuna maji nyuma firauni yaja na majeshi yake unaloambaye kwamba alimnusuru Musa kutokana na balaa hizi na kisha Musa alayhi salamu akawa ni mwenye kusema kuambia banu israeli wanamwambia kwamba sasa hapa tumefika hatuna tena mbele hatuna nyuma tumeshikwa umetotoa kule sasa angalia maji mbele yetu tuweze kuvuka bahari Musa alayhi salama aliwajibu kwa kumuambia inna ma'i rabbi sayahdin usiw na wasiwasi kwa sababu mimi na Mola ambaye kwamba atanipa uongofu hapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia aipige bahari kwa fimbo yake na kukapatikana njia ikawa mwisho wa kukugharika au wakugharika faraon laanatullahi alayhi ناني من الذي قام لي نصر موسى ناني من الذي قام لي نصر بني الله سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنه ولا نوم يعظم سبحانه وتعالى يكون حي كل وقت متتزواك يراه ولا حكلي او سقيم سبحانه وتعالى halali mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala ukawa wewe una wasiwasi unasema saizi pingine mnyezi mungu amelala mimi sasa niko na shida nani atanisaidia la salaasa ayyamin akawa ni mwenye kukaa ndani ya tumbo la samaki huko kwa kisha yunus alayhi salama ametoka ndani ya tumbo la samaki mzima kama alivokuwa nani ambaye kwamba alimtoa yunus katika tumbo hili la samaki ni allah subhanahu wa ta'ala walau la an kana min al musabbihin la Allah Subhanahu wa Ta'ala nasema law kama Yunus singekuwa ni mwenye kumsabbihu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa ndani ya tumbo la samaki basi lalabitha fil huti bidhasmin angekuwa ni mwenye kuendelea kuishi ndani bazi, bazi ya tumbo hili la samaki kwa baadhi ya miaka angeishi miaka na miaka ndani ya tumbo la samaki lakini attaqwa Yunus salihis salam alimcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala اكاوى من يكمسبح ميعزيم سبحانه هو تعالى وهو في بطن الحوت ما حاله يقع يكون داخلي يا تمبله سمكه فايو ميعزيم سبحانه هو تعالى اكمنسورو واخيرا لا الله ثالثهما سيخلصهم من المكيد القريش نبينا صلى الله عليه وسلم yuko katika ghar yuko katika pango anatafutwa na makuraishi yuko yeye na abubakar peke yake na sayo abubakar tiari ameumwa na nge katika mkono wake akizuia yule nge asitoke kuja kumdhuru bwana mtume صلى الله عليه وسلم Abubakar yuangalia juu, yuona Makuraishu wamesimama pale juu. Yeye yuwaona yuwa yuamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam lao ataangalia mmoja chini ya miguu yake, basi sisi tumepatikana atatuona. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia, "Ma dhanuka bi Allahu thalithuhuma." Unaonaje kwa watu wawili ambao kwamba hao watu wawili hawako peke yao? bali munye azimu subhanahu wa ta'ala ndio watatu wao aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu waal-kiram Alla yarakallahu haith nahak Takwa ni kitu gani ndugu zangu waislamu Takwa ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikupate katika yale ambayo kwamba Amikukataza Allah Subhanahu wa Ta'ala asikupate katika sehemu ambazo kwamba Amikukataza wala yafukd wala yafkiduk amarak na pia Mnyezimu Subhanahu wa Ta'ala asikukose mahala ambapo kwamba alipokuamrisha tunapatikana katika sehemu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza au atupatikani bali unapata sisi tunapatikana zaidi katika sehemu ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza na jawabu kubwa unalo mwenyewe je allah subhanahu wa ta'ala mahala ambapo kwamba alipotuamrisha ndipo ambapo kwamba anapotupata Na ikiwa ni kweli mbona swafu iwe itaswaliwa moja zikifika swafu mbili basi hapa mashallah so wetu watu wamejaribu lakini ikiwa ni ramadhani Alhamdulillah msikiti unajaa mpaka kule mwisho. Vipi Allah atatupata katika sehemu ambayo kwamba ametuamrisha sehemu ambayo kwamba anataka kutupata na hali ya kuwa msஜித் swafu ni moja kila siku. Jawabo nalo mwenyewe. Tuma qala subhanahu wa ta'ala wa min haythu la yahtasib kutokana na tatwa Mnyiizimu Subhanahu wa Taala atakwenda kumruzuku mja huyu katika njia ambayo kwamba hakuwa anatarajia kwamba atakuwa ni mwenye kuruzukiwa katika njia kama hiyo. Zalalaka arizqa Subhanahu wa Taala amekudhaminia riziki. Kwamba hii ni yeye amekudhaminia kwamba atakuruzuku. Maadamu wewe unamuogopa wewe uko na taqwa Mwenyezi Mungu Ta'ala hii ni ya riziki muachie yeye fala Hili kabisa laka aljanna lakini vile vile Ta'ala haja kudhaminia wewe kwamba atakupa pepo pepo Ta'ala haja kudhaminia fala taftar mwenye kujisahau katika masala haya. Ikawa wewe utakimbizana na rizki ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekudhaminia lakini ukasahau kuitafuta pepo ambayo kwamba ni wachache katika waja wake ambao kwamba watakaoingia peponi. Aleka bittaqwallahi in kunta ghafilan. Ikio umejisahau basijoo unatakiwa kumcha mnyiazimu subhanahu wa ta'ala yatikabiarza bilarzati min haythu latadri unapomcha mnyiazimu subhanahu wa ta'ala bas mnyiazimu subhanahu wa ta'ala yatikabiarza bilarzati min haythu latadri atakuletea riziki allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia riziki kwa nji ambayo kwamba wewe huna habari nayo wala hujui fakaifatakhaful faqra Vipi leo wewe unakuwa ni mwenye kuogopa ufaqiri na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye funguo za riziki. Unakuwa na wasiwasi gani wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndorazik. Razik. Faqad razaqa at-tayr kwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamruzu ndege. Ndege rakazi gani ambayo kwamba yaufanya? Ndege huondoka wa asubuhi. Kama hadithi tutapata nafasi tutaizungumzia aliyepokea Umar radhiallahu anhu ndege waondoka katika kiota chake asubuhi yatawakkal na yawaelekea kwenda kutafuta riziki hana mahala ambapo kwamba ameandikwa kazi hana mahala ambapo kwamba najua mimi naenda kupata riziki lakini mnyezimu subhanahu wa ta'ala yamruzuku ndege walhutu fil na pia vile vile samaki ambaye kwamba aliyomo ndani ya maji mnyezimu subhanahu wa ta'ala yamruzuku waman dhanna anna arrizqa yati biquwwa na yule ambaye kwamba aliefikiria kwamba pingine nguvu zake Aurizki riziki inakuja kwa nguvu na juhudi Ma akala alusfuru shay'an ma'an-nasri basi ni wazi kwamba wale ndege wadogo kusfuru kinda, kinda ama tukisema nyonyi pingine mtazielewa eh wale ndege wadogo wangekuwa hawali pamoja na nani na mwewe lakini utampata mwewe wala na wale kinda kinda pia nao wafanya nini wala ya taliba rizqi fi dunya biquwwatihi wewe mwenye kutafuta rizki katika dunia hii kwa kutumia nguvu zako zote taduru min baladin fiha ila balad unakwenda pande hii pande hii kisa na maana ni rizki na tatizo kubwa kumwali kwamba umemmsahau Allah subhanahu wa ta'ala wewe kutafuta riziki si lakini kwamba umemmsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukawa ni mwenye kujishughulisha na safari zako za riziki. Ata'abata nafsaka fima las fiima lasta tadrikuhu. Bas umejihangaisha bure. Umejichokesha nafsi yako kwa jambo ambalo kwamba wewe huweza nalo. Eh? Jambo ambalo kwamba huna uwezo nalo. Wa dha'a na ukapoteza umri wako fi hammin wa fi nukdin katika hamu chungu nzima na katika kutafuta kukimbizana na mali ukapata mambo ambayo kwamba ni ya kipuuzi wewe umekuwa umejishughulisha nayo sana law na tarta baina as-samaa'i wal-ardi mujtahidan hata kama ungekuwa waweza kuruka au pengine ukawa ni mwenye kuruka kenda mbinguni na ukarudi ardhi litajma'u malan ili wewe uweze kujumuisha mali haliakuwa wewe utafute mali ghaira rizqika lam tajid na ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa subhana Ta'ala hajakuandikia hiyo riziki hautaipata hata ujitahidi vipi hautaweza kuipata afsir 'anaka fa inna arrizqa wasiwasi wako punguza ndio zako mkumbuke Mnyiazimu Subhanahu wa Ta'ala. Mpatie Mnyiazimu Subhanahu wa Ta'ala nafasi yake. Kwa sababu riziki tiyari Mnyiazimu Subhanahu wa Ta'ala ashaigawanya. Yati ilaika wala ufi jabhati al-asad. Leki riziki yako basi jua kwamba riziki hii itakufikilia Hatta kama iko katika baba paji la simba. Simba ni hatari sana lakini ikiwa riziki yako iko katika baba kichwa ki chake ile riziki ni lazima utaipata. hakuna kwamba ataipata kwa riziki yako nini ndio mlikwamo kufanya mimi nchem tafuta sababu Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku katika hadithi Ali Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqq larzaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khalasan wa taruhu bitanan rawahu at-tirmidhi katika hadithi umar radiyallahu anhu wa sallallahu alayhi wa Nieni mungekuwa mnamcha Mnyeizimu Subhanahu wa Ta'ala kikweli kweli ukweli wa kumcha Mnyeizimu basi Mnyeizimu Subhanahu wa Ta'ala angewaruzuku kama anavoruzuku ndege ndege huondoka yuarudi kwake katika kiota hali ya kuwa ameshiba na hali ya kuwa aliondoka ananjaa. ni kampuni gani alikwenda kufanya kazi ndege kama huyo hadithi hii imepokewa na alimamu imamu Tirmidhi wako ni wabure ataamaka allah wa anta fi batni ummik niyyazimu subhanahu wa ta'ala miezi nzima alikulisha na hali yakuwa wewe uko ndani ya tumbo la mamako la haula wala quwa huna ujanja wowote huna unalolijua, hujui kama walishwa ama ulishwi lakini niyyazimu subhanahu wa ta'ala alikulisha na hali yakuwa wewe uko ndani ya tumbo la mama yako wala lam takun tahmil duktora wala majistir wala hatta shahadatul ibtidaiyah wakati huo huna karatasi yote ambayo kwa pengine nilitumia ujasema mimi nimemaliza funfo ama niko na phd ujasema mimi niko na sijui degree lakini Allah subhana wa ta'ala licha ya hayo anakuruzuku sasa wasiwasi ni wa nini saizi kaifa taklaq walladhi at'amaka hinaha mazala hayu ni kitu gani kinakupa wasiwasi sai wakati yuna ambaye kwamba aliyekuwa akikuruzuku katika wakati huo bado yuko hai mnyezimu subhanahu wa ta'ala anasema wa mayyatawakkala 'ala llahi fa huwa hasbu na yote ambaye kwamba atakayemtegemea mnyezimu subhanahu wa ta'ala basi mnyezimu subhanahu wa ta'ala atamtosheleza katika yote ambaye kwamba tulizongumza Haimanishi kwamba mtu ni mwenye kujiangaisha. Haimanishi kwamba mtu asitoke kwenda kutafuta riziki yake. Ni lazima utoke ukatafute riziki na hii ndio ambayo kwamba tunaita asbabu au sababu ya wewe kuipata ile riziki. Lakini katika moyo wako usiyeke kwamba mimi ujanja wangu, nguvu zangu mimi hii kazi yangu ndio ambayo kwa ambe nayo bali ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lile unalotakiwa kufanya wewe ni kumtegemea Mnyeuzimu Subhanahu wa Ta'ala. Mnyeuzimu Subhanahu wa Ta'ala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 A'udhu billahi minash-shaytanir-rajeem. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, kama إبراهيم 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Faridallahu man arba'atil khulafa'ir-rashidin, Abi Bakrin wa 'Umar wa 'Uthman wa 'Alii wa 'am baqiyati min sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma nufusana وذكرها انت خير من زكاها انت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مسرف القلوب صرف قلب قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قوموا الى صلاتكم يا رحمكم